Франциск проїхав набережною до моста Сен-Мішель, повністю забудованого, повернув на Бочарну вулицю і попрямував до Млинарного мосту, за яким сірою громадою височіла фортеця Шатле. Якийсь час Франциск дивився на неї, замислившись, потім рішуче смикнув повід, звелівши стражникам пропустити себе. У Лувр Франциск прибув уже вночі. Прибув разом із Брендоном, жартуючи, сміючись, мов давні друзі. Коли Луїзі доповіли про це, вона не повірила власним вухам і зажадала негайно поговорити з сином. Франциск прийняв її по-домашньому. Скинувши камзол і залишившись у самій сорочці на випуск, він розлив по келихах вино і простяг один Луїзі. Бачачи німе запитання в її очах, Франциск відповів, що випустив Сафалка, щоб не спричинити зайвих чуток щодо його ув'язнення. Якщо вони вже вирішили, що роль посла залишиться за ним, про причину його покарання не варто знати нікому. «І ви вже знову на короткій нозі з мсьє Сафалком», – саркастично зауважила Луїза. Франциск спокійно кивнув. «Він подобається мені!» Луїза почала нервуватися. Вона здивовано подивилася на сина, обличчя якого раптом стало серйозним. «Скажіть мені, матінко, що буде з королевою, коли вона залишить особняк клюні?» Першої миті герцогиня навіть розгубилася. Зараз її хвилювало не це. Та й чому вона мусить перейматися долою рудої англійки, коли та вже зіграла свою роль. Луїза знизала плечима. «Думаю, ми повернемо її назад до Англії. А потім...» Вона знову не зрозуміла. «Що потім? Хіба це повинно нас обходити?» Франциск примружився. «Марія Тюдор – англійська принцеса. Її руки домагаються правителі багатьох країн. Як ви вважаєте, який нам зиск, якщо Генріх VIII віддасть її на прохання дружини за когось із Габсбургів? Навіщо Франції допомагати зміцнювати союз Англії і Габсбургів? Луїза поступово почала розуміти: звичайно, нам це не вигідно. Однак, поки ця дівчина усе ще у вашій владі, ви можете її віддати заміж на власний розсуд за когось з наших підданих. Ми вже обговорювали з вами це питання, Франсуа. Певно, ми можемо так вчинити. Луїзі Лестило, що, говорячи про себе, майбутній король Франції казав «ми». Немов наголошував, що вони – мати і син – єдине ціле. Але їй не подобалися бісики в його очах. Вона відставила келих. «Думаю, у вас є, що мені сказати, Франсуа?» Він неголосно розсміявся. «О, я тільки розмірковую в голос. Що буде, коли королева Франції вдруге вийде заміж за когось з наших підданих? Чи не розгнівається це наймилішого Тюдора? Як це? Його красуня-сестра і лише підданий короля сусідньої держави?» Адже в нього, як ми знаємо, що до неї є власні плани. То скажіть, мадам, навіщо нам ускладнювати стосунки з королем Англії? Особливо тепер, коли ми маємо намір відвоювати нашу італійську спадщину, і нам просто життєво необхідно, щоб Генріх, коли і не підтримав нас, то принаймні зберігав би нейтралітет. Мені потрібен надійний тил на півночі, мадам. Луїза, як і раніше, не могла зрозуміти, до чого веде Франсуа. Але мимоволі захопилася тверезістю його думок, його державним розумом. «Король!» Так, перед нею був король до кінчиків пальців. Вона щасливо всміхнулася. Однак посмішка її так і застигла на вустах, коли син вимовив наступну фразу. Тому я вирішив віддати Марі за Шарля Брендона. Луїза кілька разів судомно зітхнула. Обличчя її стало лютим. Ви втратили глуст, Франсуа. Цей негідник заслуговує на страту. Він у наших руках. Ми б могли здійняти такий скандал. І цим би одразу викрили те, що поки ховаємо за стінами клюні. Різко перебив її Франциск «Навіщо мені кидати тінь на мій прихід до влади?» Луїза спробувала опанувати себе «Ви думаєте, що доможетеся дружби Генріха Тюдора, віддавши його сестру за його ж лакея?» «За герцога, мадам, не забувайте про це, але за англійського герцога» «Таким чином ми одразу виведемо Марі з політичної гри» Генріх не зможе більше використовувати свою сестричку. Який розкішний щиглик поносі англійському бикові Тюдору. А щодо його гніву? М -м -м. Марі зізналася мені, буцімто брат дав їй слово, що вона зможе укласти повторний шлюб після смерті Людовика за власним бажанням. Він заприсягся їй у цьому в присутності королеви і свого канцлера – то до чого ж тут ми? Королева прийняла рішення на свій розсуд. Ми ж просто не перешкоджали, зважаючи на те, що в неї є слово її брата-короля. Нехай Генріх сам з'ясовує стосунки зі свавільною сестрицею і своїм мазунчиком. А Сафолк? – невдоволено запитала Луїза. Він же розуміє, що король не вибачить йому такої зухвалості. Франциск розсміявся Звичайно, він це розуміє І уявіть, матінко, цей божевільний, який намагався викрасти королеву Франції Щойно я натякнув йому на можливість шлюбу між ними Ледь не відмовився від неї Хоча я йому співчуваю Зважуючись на викрадення, він насамперед боявся за життя коханої і йому було не до аргументів розуму. Та щойно він зрозумів, що небезпека минула, одразу втратив бажання потрапляти з вогню та в полум'я. Він же здогадується, як поставиться до нього Генріх, коли замість того, щоб доставити до нього принцесу живою і неушкодженою, він зробить її своєю дружиною. «Ви не повірите, матінко?» Але мені довелося його майже вмовляти, навіть послатися на обіцянку Генріха, дану сестрі, про яку він, до речі, навіть і не підозрював. Зрештою, я пообіцяв йому, що він негайно вийде із шатле, якщо дасть згоду на шлюб з Марі.